Жінка обличчя й зморщилась, і вона розплакалась. Фенер запитав, то був Карлос. Керлі не відповідала нічого, на її губах виступила кров. Ну, дай мені хоч підказку, не будь дурненькою, ти ж не дозволиш Карлосові вийти сухим з води, інакше він вирішить, що ти наївна дурниця. Керлі озвалась, то був один з його кубинців, він стрибнув на мене ще до того, як я змогла Крикнути. Фенер побачив, що вона поступово блідне, тож поквапно спитав, «Чому Тейлер усюди носив з собою твоє фото? Хто він для тебе?» Керлі ледь, чутно прошепотіла. «Тейлер – мій чоловік. Відтак кров цілочкою почала стікати за її рота. Фенер бачив, що жінка швидко згасає. Обережно підняв її, видягнув ножа зі спини. Повіки Керлі сіпнулись, і вона вдячно прошепотіла». Так набагато краще. Він знову поклав її на ліжко. Я розквитаюся з Карлосом і за тебе. Він за все заплатить повна. Керлі презирливо вспіхнулась. Гаразд, мій сміливцю, прошепотіла. Покінчись з Карлосом, як тобі заманеться? Однак мені до того вже байдуже. Фен розгадав, що бачив у барі пляшку віскі, швидко підійшов, налив подвійну порцію і змусив Керлі ковтнути трохи напою. Вона закашлялась. Добре. «Підтримуй мене мені життя, допоки не випитаєш усе», – зауважила Гірко. Фенер узяв її руки в свої. «Ти можеш багато чого прояснити. Чи Тейлор працює разом із Карлосом?» Повагавшись, вона навіть помітно похитала головою. «Тейлор глибоко застряв у всьому тому», – пояснила вона кволим голосом. «Він не був мені добрим чоловіком, тому я нічим йому не зобов'язана. А чим займається Тейлор?» Работоргілою, точніше нелегальними іммігрантами. Вона заплющила очі, а потім попросила. Не питай мене більше нічого, добре? Мені так страшно. Тепер фенер почувався абсолютно безпорадним. Її обличчя стало, мов, воскове. Лише червоні бульбашки в кутиках рота свідчили, що ще жива. Вона знову розплющила очі і сказала, тепер вже з очевидним зусиллям. Тут було найкраще, що сталося зі мною за багато років. Ну, те, що у мене з тобою, і заплющило очі в останнє. Хтось незграбно підіймався сходами. Фенер підбіг до дверей. Обличчя Найтінгела вилизку від поту. Він протиснувся повз Фенера і добіг до ліжка. Але було вже пізно. Керлі померла, якраз перед його приходом. Фенер вийшов з кімнати і зачинив двері. Коли спускався сходами, почув за спиною жалібне квиління. То плакав Найтінгел. Побачивши фенера, хазяїн готелю Хейворд вискочив за бюрка йому на «Що це все означає?» – захлинаючись від збудження, завгла він. «Ви і що гадаєте, що у нас тут бордель?» – «Не питайте ні про що». Кинув фенер, проходячи мимо нього. Якщо це кубло розпустиє, то теж дівчатка. Хазяїн побіг за ним слідом. Містер Рос, я наполягаю на відповіді. Не можу допустити такий безлад в своєму готелі. Фенер на мить зупинився. До чого цей весь Лемент? Ми, люди на третій поверх і підійматись боються. Там біля дверей сидить якийсь грамило і комун не дозволяє пройти повз нього. Я пригрозив викликати поліцію, але він каже, що таким було ваше розпорядження. То що це означає? Фенер підвищив голос. Негайно принесіть мені рахунок, я з'їжджаю і швидко піднявся сходами, полишивши хазяїна до схочу обурюватись. Коли підійшов до свого номера, Бахсі ніде не було видно, тож Фенер ногою відчинив двері та увійшов. Глорія сиділа на ліжку, а Бахсі близенько до неї. Вони грали в карти. Баксі був у білих сімейних трусах до колін і капелюсі. Пітрясно стикав жирною спиною. Фенер замер на порозі. Що тут відбувається? Глорія відразу ж облишила карти. «Де ти був?» – запитали. «І що з тобою сталося?» Фенер зайшов у номер і зачинив двері. «Багато чого». Відмахнувся і повернувся до Баксі, запитав. «Як гадаєш, чим ми займаємось?» «Стрептизом?» – Глорія відповіла за нього. «Ми грали на мою нічнушку, але виграла я». Баксі поквапно схопив свої штани. «Ти однозначно прийшов у найбільш підходящий момент», – зіткнув полегшено. Ця дама шикарно ріжеться в карти, але фенер не був налаштований на жарти. Він наказав біжи і хутко зайди закрийте авто. Припаркуйте його за рогом готелю і чекай там за чверть години. Баксі поквапно на одяг, скидається на те, що за тобою хтось женеться. Не надто переймайся мною. Холодно, сказав Фенер, це терміново. Баксі поспішно вийшов на ходу, вдягаючи піджак. Фенер спитав у Глорії. «Як гадаєш, ти зможеш встати?» Глорія відкинула з себе простирадло і зісковзнула на підлогу. «Я залишаюся в ліжку лише тому, що це дуже б засмучувало бідного Баксі», – сказала. «А що сталося?» Фенер дістав шафи і інші костюми перевдягнувся. «Стій тут і не витріщайся. Швидше вдягайся, а ми негайно залишаємо цю діру». Коли дійшло до вдягання трусиків та бюзгалтера, вона знову озвалась – то ти не можеш сказати мені, де був. Фенер поквапом розпихав по дорожніх сумках свої речі. Ми ні, при... мене прихопили із собою на прогулянку кілька крутих хлопців, що й них спекався. А куди ми поїдемо? Фенер рівним тоном пояснив Донулина. Глорія тріпонула головою. Я не поїду. Фенер защепнув замки сумок і підвівся. Швидко ступив кілька кроків, вхопив Глорію за руку. «Ти робитимеш те, що я тобі сказав». «Донулина, не поїду. Роби, що кажу. Не потерплю жодних твоїх заперечень. Або йди сама, або я тебе звідти винесу». Він підійшов до внутрішнього телефона готелю і попросив принести рахунок. У нетерплячому очікуванні міряв кроками кімнату. Глорія сиділа на ліжку, стривожено спостерігаючи за ним. Потім запитала... «Що ти затіваєш?» Феннер звів на неї очі. «Багато чого. Ця банда почала першою, тож мені доведеться завершувати. Не зупинюсь доки, доки не розплутаю всю справу до кінця і не змушу цього покидька Карлоса на колінах благати про смерть». Посильний приніс рахунок і Феннер сплатив за ним. Взяв сумки в одну руку, а іншу схопив горю за лікоть. «Пішли!» – сказав він, і вони зайшли вниз. Баксі сидів за кермом великого авто. Він був трохи здивований, але не взвався ні словом. Фенер сів на заднє сидіння разом з Глорією. Донулена, мерщій. Баксі крутнувся на сидінні. Донулена уточнив. Але чому до нього?» «Послухай, ну, тобі не варто їхати до цього хлопця. Він вже бита карта». Фенер нахилився вперед. Я сказав «Донулина», повторив суворо, дивлячись на Баксі. «Якщо не хочеш, то вимітайся звідси, сяду за кермо сам». Баксіо ошележно переводив погляд з Фенера на Глорію. Нарешті та сказала, рушайну сміливцю, це і чолов'яга змушую сих робити, що йому треба. Добре, Баксі кивнув і завів двигун. Глорія сиділа в кутку машини, мов влагідна овечка. Фенер вдивлявся поверх широких плечей Баксі в дорогу попереду. Увесь шлях донули вони подолали мовчки. Але на під'їздній алеї Глорія заявила, я туди не поїду висловолось так краще з впертості, ніж сподіваючись, що Фенар на це погодиться. Той широко вичинив двертята і вийшов сам. "Тепер виходьте і ви, і то чим швидше", теперляще звилів. Було пів на дванадцяту, коли вони зайшли у безлюдний вестибюль казино. У головній залі побачили кубинця в сорочці із засуканими рукавами котрий ліниво пилососив підлогу. Коли проходили мимо нього, той звів на них очі і ще липа йому відвисла. Погляд його зупинився на Глорії, котра сердито зиркнула у відповідь. Ну, у себе?» – запитав фенер. Кубинець вимкнув пилососи і майже нічого поклав шланг на підлогу. Піду погляну. Фенер заперечно хитнув головою, коротко сказав. Ні, залишайся тут. Перетнувши всю залупу, прямував до Нуленого кабінету. Кубинець, протестуючи, але якось мляво заперечив, але ж і залишився стояти на місці. Глорія з Баксі плентились позаду. Феннер рвучко відчинив двері контори і став на прозі, роздивляючись довкруж. Нулен сидів за столом і рахував пачку доларових банкнот. Коли узрів Фенора, обличчя його пішло плямами. І він поквапом сховав зеленю шухляду. Детектив спокійно підійшов ближче. «Це не наліт», – іронічно пояснив. «Лише військова нарада». Повернувши голову, Фенер звернувся до своїх супутників, які стояли віддалік – «Підходьте ближче і зачиніть за собою двері». Нулин продовжував нерухомо сидіти в кріслі. Побачивши Глорію, він розщепнув комір сорочки, неначе йому забракло повітря. Глорія на нього навіть не глянула. Вона попрямувала до крісла в кінці кабінету та й спокійно всілась там. Баксі зачинив двері і став опершись ободвірок. Також уникав дивитись на Нулина. У кімнаті зависла напружена тиша. Нарешті Нулен спромігся запитати то що це до Вбіса все означає? Фенер взяв зі столу одну з нуленових зеленкуватих сигар, затиснув її між зубами та витягнув з коробки сірника. Не менше хвилини пішло на те, щоб неквапно розпалити сигару, тоді відкинув сірник та взів на край столу. Нулен зауважив. А, ти зухвалець, Росе. Я аж казав тобі, що мені не цікавить жодна з твоїх пропозицій, і це залишається в силі. Глорія рівним голосом пояснила, ні, як і він не рос, його звати Фенер. І, і він приватний детектив з лицензією. Фенер поглянув на неї, але вона звичним рухом поправила сукню. Баксі так і завмер на місці. Його зеленкуваті очі позеленіли ще більше. Лампа, лапа нулена, що потяглась за сигарою, при цих словах Глорії, застигла в повітрі. Потім його жирна біла рука, пролетівши, мов ліка над коробкою з сигарами, приземлилась на стосико і паперу. Якби ти не був такий тугодум... То до тебе боже все швидко доходило, кинув Фенер. Нулен почав неспокійно м'яти руки. Забирайся звідси, у мене алергія на приватних детективів. У нас з тобою буде спільна робота. Фенер суворо подивився на товстуна, поліцію до цього не залучатиму. Нулен злісно повторив Забирайся! Особливо не напружуючись, Феннер поцілив йому в щелепу. Нулін смикнувся, і лише жирні сідниці втримали його від падіння. Феннер зіскочив зі столу і став так, щоб одночасно бачити усіх трьох. Рука Баксі полізла у внутрішню кишеню. На його обличчі читалась нерішучість. Феннер застеріг. «Не смикайся, тільки не порухайся, і я прострелю тобі довбешку». Баксі висмикнув руку і натомість розгублено почухав потилицю. Гадає, мені краще піти звідси. Якщо ти не повний бовдур, то залишайся, рівним тоном мовив фенер. Карлоса може дуже зацікавити. Чим ти так довго займався з детективом? Баксі позеленів. Я ж не знав, що ти, сищик, вяло, протягнув він. Фенер хмикнув, розкажи про це, Карлові собі, мені ну, не треба. Баксі повагався і залишився стояти, опершись у відвірок. Фенер перевів погляд на нулена, котрий сидів, масуючи щелепо. Його враз полишила вся його воявничість. Гаразд, мовив Фенер. Тож до діла. Тепер ми з тобою спробуємо вибити Карлоса та його банду з міста. Баксі може перейти на наш бік, або повернеться до Карлоса. Мені начхати, що він буде робити. Якщо повернеться, то йому доведеться багато чого пояснювати Карлосу. А якщо залишиться, то отримуватиме щотижня 500 баксів. Аж поки не завершимо нашу роботу. Очі Баксі поспішно проясніли. О, мене ця сума влаштовує. Фенер поліз гаманець, витягнув звідти пачку грошей, зібгав у грудку і кинув баксі. Це тобі для початку. Нулин мовчки спостерігав за всіма цими маніпуляціями. Фенер знову підійшов до нього і примостився на кінчику столу. «То як дивишся на те, щоб стати королем цього міста?» – запитав він. «А саме ним ти і станеш, якщо трохи попрацюєш зі мною». «Що від мене необхідно?» – запитав Нулин хрипко. Збери усіх своїх людей, а ми з Баксі трохи розборушимо це осине гніздо. Захопимо усі Карлосові човни і наведемо шерах в всіх його закладах. А потім почнемо полювання на нього самого. Нулин заперечно хитнув головою. Я на таке не піду. Ти мене не зрозумів. Чотири дні тому Карлос відвіз мене в порти і жорстко попрацював зі мною. Мені вдалося втекти. Тож тепер це моя особиста справа і я не маю наміру залучати до цього поліцію. Нулен знову хитнув головою. В такі ігри не граю. Фенер розсміявся. Що ж, доведеться змусити тебе до цього. Він зістрибнув зі столу. Ти зі мною запитав у Баксі, той кивнув. Буду тут поблизу, відповів. Фенер повернувся до Глорії. Підійди сюди, лялочку, Спробуймо в трьох умовити цього недоумка. Глорія підвелась. Я також не хочу брати в цьому участь. Фенер осяйно всміхнувся до неї. Яка ганьба! Люб'язно мовив, підходячись до неї та беручи її попід руку. Але ти не Нулен. І робитимеш те, що я тобі наказуватиму. Нулен прохрипів. Облиш її. Фенер не звернув на нього слова жодної уваги. «Ході, Мазвелів». І обоє з Глорією вийшли з кімнати, причому вона зробила це неохоче. На вулиці Фенер сповільнив ходу і сказав Глорії Йдемо до тебе». Глорія хитнула головою. «Я вже казала тобі, що в мене немає свого помешкання». Фенер посміхнувся. «То поїдемо туди, де ти тримаєш свій одяг. Твоя вечірня сукня виглядає дивнувато серед білого дня». Глорія трохи повагалася, а потім резюмувала. «Послухай, я справді не хочу бути замішаною в всю цю справу з Карлосом». «Вибач мене, будь ласка». Фенер грубо заштовхнув її в машину. «Надто пізно, красуне». Констатував він уже в безприязні. «Я не можу дозволити, щоб тебе пристрілили як куріпку. Тобто не був. Тепер ти просто змушена якийсь час триматися мене». Вона зітхнула. «А раз, у мене є квартирка недалеко від пільса Фенер кивнув в баксі». До пірса губок, швидко. Баксі заліз у машину, і Фенер ступив за ним слідом. Сів поруч з і поставив сумки між ногами. «Незабаром у цьому містечку завариться така каша», – проголосив він. «Можливо, я досягну всього, що хочу. Але це не те, що зі мною сталося. Карлос піде першим», – Глорія сказала. «Мені чомусь здається, що ти не дуже любиш того хлопця, чи, може, помиляюсь?» Фенер дивився прямо перед собою, не відводячи погляд від дороги. «Очі його були холодні. Ти права, кинув. За півмилі від пірса...» Губок стояло, затінене пальмами, невеличке бунгало. Баксі промчав повз мальовничі парки і різко загальмував перед входом в вілу. Широка веранда, закрита зеленими віконницями, опояснивала будинок. На вікнах також були дерев'яні зелені віконниці. Фенр підій вийшов з машини, і Глорія поспішила за ним, на ходу пояснивши Баксі. «Гараж позаду будинку». «У тебе є авто?» «Так, а що?» Фенер поглянув на Баксі. «Відвезе орієнтовану машину назад. Будемо їздити на авто цієї красуні. Ми не можемо дозволити собі бути такими марнотратними». Голорія ну, махнула рукою. «Мені байдуже. А в тебе є прислуга?» запитав Фенер, озираючи будинок. «Є економка, яка веде господарство». «Добре, поки що Баксі допомагатиме їй». Фенер знову повернувся до Баксі. Отож, відвозь машину і негайно повертайся. Міс Лідлер попередить економку про твій приїзд. Займатимешся хатніми справами, допоки не знадобишся мені. Второпов, баксі знизав плечима. Гроші платиш ти. І хвацько вивелив на під'їзну алею. Феннер зайшов у бунгало слідом за Глорією. Це було затишне кубельце, звідки вишморгнула маленька мулатка і Глорія махнула її рукою. Це містер Феннер. Він залишиться у нас на певний час, тому приготуй нам ленч. Жінка швидко оглянула Фенера. Йому не дуже подобалось її натягнуща посмішка, хоча служниця відразу ж і пішла геть. Глорія відчинила двері наліво. «Заходь сюди і перепочинь, поки я І Із задоволенням відповів Фенера і зійшов в кімнату. Там усе було зручним дивани, на них великі подушки та крихітні подушечки. Причинені вікна виходили на веранду, а в приміщенні панував приємний напівморок. Служниця латиноамериканка накривала стіл на веранді. Фенер сів на диван і запалив сигарету. Попросив служницю «Коли закінчити, принесіть мені чогось випити». Та не звернула на нього жодної уваги, а він не повторив їх. Сидів не рухаючись. Невдовзі зайшла Глорія. Вона була у довгій білій штовковій сукні і таких же білих м'яких босоніжках – Чудове золотаве волосся скріплювала червона стрічка на потилиці. Помада зробила її губи дуже червоними, і іскорки в очах підсвічували численними низками перлів, що ефектно обплітали її ніжну шийку та спускалися в глибоке декольте. Жінка спитала, як я тобі подобаюсь, і крутнулася перед фенером. Може бути, недбало зронив не він. Третій сорт не брак. Від такої скупої похвали її, мало не перекосила, і вона мовчки пішла готувати коктейлі. Сукня щільно облягала струнке тіло. Феннер в рот скривився в посмішці. Невдовзі цієї дамочці доведеться трохи попрацювати. Прохолодний коктейль з кубиками льоду був справді райською насолодою. Коли вони врешті сіли до столу, до Фенера повернувся добрий настрій. Пообідали майже мовчки, і детектив зауважив, що Глорія майже не зводить із нього очей». Вона продовжувала невідрівно дивитись на чоловіка і швидко відводила погляд лише тоді, коли він позирав у відповідь. Вони побалакали трохи про бунгалу, служницю та всілякі дрібниці. Коли мулатка прибрала зі столу, Фенерс зручно розлігся на дивані. Глорія неспокійно ходила туди-сюди. Фенерс з задоволенням стежив за нею, бо вона була справді гарна. І раптом жінка сказала «І чого це тут розлігся?» «А що маю робити?» Вона підійшла до вікна і визирнула ззовні. Крізь білу сукню розсіяне світло чудово висвітлювало її струнки довгі ноги. «Фенер» зацікавлено розглядав їх. Вона визвалась. «Ходімо, покажу тобі свій будинок». «І перша ж зупинка буде в спальні!» Фенер оперся ліктем об диван, примруживши очі. Глорія підійшла до дверей. «Ходімо», – вимогливо повторила. Фенер став з дивана і пішов до неї через увесь хол в іншу простору кімнату, то та була майже порожня. Обшиті деревом стіни, велике розкладне ліжко диван, килим, оце й все. Справа були гардеробна, і ванна кімната. Глорія відійшла вбік, пропускаючи фенера, і зачинила за собою двері. Чоловік почув, як легко повернувся ключ в замку. Поки оглядав гардеробну і ванну, жінка чекала. «Дуже мило», – хмикнув він. Із того місця, де він стояв, йому було швидко, пришвидшено чути, як вона дихає. Він на неї не дивився, просто походжав кімнатою. Раптом заявив, «Нам треба поговорити». Вона повільно сіла на ліжку, а потім вляглась на ньому і випросталась. Заклала довгі пальці за голову. Фенер глянув на неї згори до низу, його обличчя було непроникним. «Тейлер – хлопець, який керує Карлосовим синдикатом нелегальної спраці. Він був одружений з Керлі Робінс, помічницею Найтінгела. Сьогодні зранку Карлос убив її. Ти ж плутаєшся з Тейлером. Знала, чим він займається. Сідай, поговоримо про це спокійно». Фенер підсів до неї. «Ну то й що? Дай мені руку». Він поклав свою руку на неї. «То ти це знала?» повторив. Так, відповіла. Фенер з нарухомів, її тіло було зовсім близько. І знала, що він був одружений з Керлі. Вона лежала на ліжку непорушно, закусивши губу. Ні. Але тобі було відомо, що про всі Карлосові справи. Так. Вона скинула зі своєї прави цього руку, і він забрав її. Сіла на ліжку, він бачив, що жінка охоплена пристрастю. Глорія обхопила руками його шию, притягнула обличчя до себе. Але щойно її губи торкнулись його, як федер відштовхнув жінку. «Припини», – хрипко сказав, зриваючись на ноги. «Цей трюк зі мною не пройде». Він вийшов з кімнати, не зачинивши дверей. І проминув баксі, який вештався в дворі. мовчки зайшов сад». Баксі спантелично поглянув йому вслід, зайшов голий і заглянув у спальню Глорії. На порозі зупинився, запитав, подих. Глорія лежала на боці. Її біла сукня була зім'ята, і там, де починались панчохи, виднілось голе тіло. Він ошелешено почухав підборіддя та підморгнув їй. Їй не повірив власним очам, коли вона почала знімати сукню. Баксі зачинив за собою двері. Розділ 5. Завершення. Увечері Фенер повернувся в бунгало. Баксі сидів на сходах Ганку, щось замислено малюючи на гравій прутиком. Проходячи мимо, детектив запитав «То що, вона кусається?». Баксі зригнувся, але ще до того, як спромігся відповісти, Фенер увійшов у дім. І попрямував у кімнату Глорії. Жінка сиділа на підвіконні, загорнена в бліду зелену шаль. Сама виглядала з вікна і швидко повернулась до фенера, коли той зайшов. Забирайся геть. вигукнула розлючно. Фенер зачинив двері. Хочу розповісти тобі вельми утішну історію. ФБР тут дещо розкопало, а я все ще це переглянув і виявив дуже цікаві речі. Глорія застигла на підвіконні. Це ти про що? Фенер сів на ліжко. Зараз розкажу мовою він рівним тоном. Дещо, лише здогадки, але і факти та всі разом складають милу історію. А почалась вона в одному провінційному містечку в штаті Ілінойс. Мертвого містечка одружився з юною дівчиною. Усе йшло ніби добре, але молодої дружини були надто великі амбіції. Вона витрачала більше, ніж міг заробляти її чоловік. Звали цього чолов'яку Лідлер. І його навіть вважали неабияким політиком. Ти вийшла за нього тільки тому, що сподівалась вибратись із дешевого вар'єте, з яким мандрувала штатом. І тобі це справді вдалося? Лідлер, щоб втамувати твій апетит, глибоко запустив руку в казенну скарбницю. Тому ви швиденько втекли на Флориду. Глорія випрямилась, клавши руки на колінах. «Ти тепер нічого не зможеш мені зробити», – сказала Фенер хитнув головою. Та добіся з тим, моя історія не про те. Я і не збираюсь будь-що робити з тобою. Облишимо цю частину історії про тебе і твого Лідлера. Не знаю, як чому це сталося, але щойно на сцені з'явився Тейлер, значно молодий і багатший, як ти негайно вибрала його. Тож Лідлер ще з твого поля зору і ти вирушла в круіліс із Тейлером. Однак з'ясувало, що Тейлер – один із тих хлопчиків, котрі люблять пустувати, словом він збочинець. Але Але йти не ангел, тож дозволяла йому його маленькі фантазії. Однак ще до того, як з'явилась ти, Тейлер був одружений з Керлі Робінс, котрій не подобало з Тейлеру уявляння про любов. Тейлер влаштовував на роботу китайців, яких Карлос нелегально постачав в країну. Саме він платив кругленьку суму за кожного нелегала а потім перепродував їх у потогінні заклади, різні гадючники розкидані по всьому збережжю. Керлі знала про це все, з такими знаннями, було дуже небезпечно відпускати її у вільне плавання. Тому Тейлер прилаштував Керлі на роботу до Найтінгела, котрий в ряди виконував Карлосові особисті доручення. Вона отримувала непогані гроші, майже нічого не роблячи, а Найтінгел за нею приглядав. Ти прагнула розлучитися з Лідлером, щоб вийти замуж за Тейлера. Тим часом Тейлер ніколи не казав тобі, що одружений. Але ти й не могла віднайти свого Лідлера. Однак одного дня ви припливли на яхті до Ківест, та щоб розважити, зайшли в місцеве казино. І внуленові ти впізнала свого давно зниклого чоловіка. Оце несподіванка. Чи не так? Глорія закусила губу. Думаєш, ти дуже тямущий? Егеш. «Ну, Лерш Лідлер, це як тобі більше подобається. Не дуже вдало управляв своїм казино, тож він не був проти дати тобі розлучення за щедрі відступні. А ти не проти за ці гроші відвалити. Але Тейлер категорично заперечував. Виникло безвихідне становище. Самим Тейлером ти не надто переймалась, але тобі вельми цікаві були його гроші. А цей чолов'яга явно в них купався». Ти хотіла впевненості, що ці гроші завжди будуть в тебе. А єдиний спосіб отримати їх назавжди – це вийти за нього заміж. ФБР накопало вже достріль про це і про те, як живучи з Тейлером ти плутала ще з якимось китайцем. Ви намагались не приховувати, але не дуже складно. Той Чінк працював на Карлоса. Кілька місяців він без... тому він безслідно зник. Можливо, про твої фіглі-міглі стало... Відомо якимось чином Тейлорові. І він підплатив Карлосу. Не знаю достемену, але так чи інакше китаїн зник. То що ж з ним сталося, крихітко? Глорія почала плакати. Фенер тим часом продовжував. Заспокойся. Можливо, тобі до цього і байдуже. І тут несподівано з'явилась твоя загадкова сестра. Вона прагнула зустрітись з тобою. Дивно, але на неї в поліції нічого не було. Там не могли копнути далі твого опередкового минулого. Скидається на те, що твоя сестра була кращою дівчинкою, ніж ти, і трималася подалі від різних пустощів. Чому вона прийшла до мене? Звідкиля вона знала про китайців. Нулина і Карлоса, мені поки що це невідомо. Колись я і до цього доберусь, але тепер мене хвилює інше. Саме твоя сестра змусила мене прибути сюди. Отож, зараз ситуація виглядає так. Нулен боїться Карлоса і Тейлора. І я тепер розумію, чому. Він не хоче, аби хтось дізнався, що він Лідлер, і даю голову на віці, що ти про це сказала Тейлору. Якщо і ні, то Нулен в тому впевнений. Ви з Тейлором не надто добре ладнаєте І постійно сваритись. Можливо, врешті-решті дізналася, що він одружений. І спробувала його застрелити. Злякавшись, прибігла до мене. «Ай, я сподобався». «А оскільки тобі треба до когось прихилитись, то після невдалої спроби вбити Тейлора ти прибула в готель до мене. Але тобі не вдалося застрелити Тейлора, і тому він чекав на тебе в машині припаркованій біля яхти. Спочатку ледь не прикінчив мене, а потім спробував пристрелити й тебе. Питається, чому він це робить? Бо знає, що ти забрала з яхти дещо цінне після того, як начебто вбила його». «Я правий?» Сльози Глорії раптово висохли. «І це все, що ти знаєш?» – запитала. Фенер пересмикнув плечима. «А хіба цього мало?» Глорія не відповіла нічого. І з тобою, Тейлер, зазнав повної поразки. Разом ми зможемо дістати його. Я маю намір покінчити з Карлосом та його бандою. А Тейлер піде на дно разом із іншими. То як тобі таке?» Глорія відповіла «треба подумати». А тепер іди мені потрібно якось усе це обміркувати. Фенер підвівся. Чекатиму в сусідній кімнаті, але, я думаю, швидше, додав. Але ж, вже дійшовши до дверей, зупинився. Що для тебе значила, сестра? Глорія розплющила очі ширше. Нічого, я її ненавиділа. Вона була посередня, обмежена і постійно створювала мені проблеми. Фенер звів брови. Я не вірю багато чому з твоїх слів. Але, можливо, це і правда. Тобі ж не шкода її, так? А чого мені її шкодувати? Визнала Глорія без тіні жалю. Вона отримала те, на що заслуговувала. Фенер задумливо стояв коло дверей. Потім повільно просказав. А, «Ти подала мені ідею. Ви ж з Тейлором були в Нью-Йорку в моменти її смерті. І ви ж сестрою такі схожі». «Припустимо, що Тейлер запав на неї, і, скажімо, заманив твою сестру до себе і випробував на ній свої штучки. Хтось таки відхлюстав її перед тим, як вона прийшла до мене. А що, як ти застали їх разом, і розлютившись, і зревно ще вбила її? І, скажімо, Тейлер найняв тих двох кубинців, щоб вони позбулись тіла, розчленувавши його. Адже то були його хлопці». Глорія відмахнулася від детектива. «Ахаблиш, ти думаєш лише про мене ще гірше, ніж я того заслуговую». Утім, Фенер вже цілком захопила ця версія. День знову повернувся в кімнату. «Хіба ж це було не так?» – запитав. «Скажи, це ти вбила Меріан Глорія розрегатала йому в обличчя. «Ні, не я, звісно, що ні». Фенер почухав потилицю і мовив. «Так справді». Мабуть, усе було не зовсім так. Це не пояснює ідекуатої поведінки і появи китайця в моїй конторі. Та в цьому щось є. Кілька хвилин мовчки дивився на Глорію, потім вийшов з кімнати, полишивши її підточувати кіхтики обстегна, обтянені шовком». Попрямував до вітальні, його охопило незрозуміле збудження, так, наче розгадка була вже близько. Підійшов до бару, налив собі випити. Одразу ж, наче з-під землі, з'явився Баксі. «Може, і мені, Налєший?» – з надією запитав. Фенер заохочувально кивнув. «Хлюпни собі сам», – мовив, сідаючи на диван. Баксі щедро налив собі віскі, стояв із задоволенням, споглядаючи склянку – Потім Фенер зробив добирячий ковток і смачно облизав в губи. Фенер зирнув на нього, однак промовчав. Баксі занепокоєно глянув, а потім обережно спитав. «Що з нею не те, правда?» «Не те що?» – механічно перепитав Фенер, думаючи про своє. «Ну, я маю на увазі її, тобто з нею». І Баксі махнув рукою. Щось, наче, не те за її головою». «Про що торочиш? Фенер мріяв, щоб як той, якомога швидше забрався геть!» «Та нічого!» – квапливо відказав Баксі, ковтнувши віскі. Нижкому друге поглянув на Фенера і налив собі ще. «Наступного разу, коли поїдеш з вілли, візьми і мене з собою!» – попросив детектив. «Якось лячено мені не залишатись з нею наодинці!» Фенер витріщився на нього. «А я думав, ти жадаєш цю дамочку!» Протягнув здивовано очі Баксі, кольору зеленого агросу розплющили ширше. І я так вважав, зізнався, але мені не подобається, як вона це робить. Фенер сердито поглянув на нього. Послухай но, ну, хлопче, може, б ти пішов прогулятись? У моїй голові і так повно всього, а тут ще твої любовні проблеми. Баксі допив Віски. «Так, так, звісно, немов попросив вибачення. Піду трохи подрімаю. Ця дамочка надто мене виснажила». І поплентався геть. Фенер приліг на диван, тримаючи в руці склянку з віськи і неуважно дивлячись вікно. Так він пролежав довгенько. «Той хоскіс, хлопець з ФБР, небо як допоміг йому». Пінус знайомий Фенера з усієї інформації, котру мав і обіцяв за кілька днів накопати ще дещо. Хоскіс мав надію знайти хоч щось на Меріндейлі, хоча досі йому це не вдавалось. Нулен, допоки залишався на Флориді, був недосяжним для правосуддя і його не можна було притягти до відповідальності згідно із законами цього штату. Фенер подумав навіть, а чи не спробувати залякати Нулена і вирішив зробити це, а може щось з того і вийде. Детектив усе ще лежав на дивані, коли вже в сутінках до кімнати увійшла Глорія та сіла поруч. Феннер запитав «Ну як, подумала?» «Так, запала тривожна мовчанка». Нарешті Феннер уточнив «Тебе певно, цікавить, що буде з тобою, не геш? «Боїшся, що тільки-но покінчимо з Тейлором, тобі знову доведеться полювати на чоловіка, котрий тебе утримуватиме?» Очі Глорії стали жорсткішими. «То ти про все подумав, чи не так?» «Не надто принадся». «Та я подумав про все, можливо, це і тобі не надто сподобається, але й іншого виходу нема». «Тейлер стрімко котиться вниз, і чим швидше ти з ним порвеш, тим краще для тебе. Втім, не дурбуйся, просто поглянь на себе в дзеркало. З такою зовнішністю ти не голодуватимеш», – Гелорія хихикнула. «А ти далеко не дурний, якби я хотіла ненавидити тебе, але ж ти такий привабливий». «Невже ніколи не любишся з дівчатами?» Неначе, не розчувши я останніх слів, Фенер продовжив. «Тож повернемось до справ. Нехай тебе не обходить, що робитиму я. Зараз в мене робота, я ніколи не змішую працю з розвагами». Глорія удавано зітхнула. Пусте. Фенер кивнув, бо це вже починало йому набридати. «То як стосовно Тейлора? Що саме ти в нього забрала?» «Глорія закупила губки. Здогадайся сам». «Це справді загадка. Чому він хотів тебе позбутись? Помста?» «Надто ризиковано, бо Тейлер знав, що ти зі мною». «Або щоб змусити тебе замовкнути? «Це ймовірніше». Глорія підійшла до буфета і витягнула звідти дерев'яну коробку для печива. Дістала з неї маленький шкіряний гаманець і кинула йому фенерові на коліна. «Я забрала це», – пояснила виключно. «У портмоне чимало паперів». Запаливши сигарету, Фенер уважно переглянув їх. Спочатку Глорія сіла ближче, але потім, зауваживши, що він надпоглинути документами, підвелась і вийшла на веранду. Покрутилась там хвилин з 10, а потім повернулася до кімнати. Фенер, не відводячи очей від паперів, запропонував. «Повечеремо разом, Люба. Мені сьогодні доведеться довгенько працювати». Жінка вийшла полишивши його самого. Коли через певний час повернулася, Фенер усе сидів там, де вона його залишила і палив. Гаманця з паперами не було видно ніде. «Ну то що?» – запитала. Фенер нарешті поглянув на неї. Очі його були дуже серйозні. «Хтось із тих хлопців знає про це твоє кубельце?» Вона заперечно хитнула головою. «Ні, Фенер споважнів». Тільки не розказуй мені, що ти зробила це власними ручками. Він не був певний, чи Глорі справді сполотніла, чи так заграло світло, одначе її слова прозвучали спокійно. Мені потрібне місце, де я могла б відпочити від нього. Отож, заощаджувала гроші і самотужки купила цей будинок, тому про нього ніхто й не знає. Фенер буркнув. Тобі відомо, що в Гаманці? Ну, я заглянула в нього і не виявила там нічого цікавого для себе Справді, а для Тейлора він дуже важливий Там чотири чеки, якими з ним розрахувався Карлос Дві боргові розписки нулина, на великі суми і адреса П'яти місць, де висаджуються на берега Чінки Справді, але я не можу це перевести в готівку Бай дуже махнула рукою Фенер зобразив посмішку «Однак я зможу», – сказав підводячись. «Дай на мені великого конфер... конверта, Крихітко». Вона вказала рукою на письмовий стіл біля стіни. «Візьми сам». Він підійшов до столу, висипав на нього вміст гаманця, запакував усе в веливі конверта і підписав. «Міс Полі Доулен, контора 1156, Росвелд Біддінг, Нью-Йорк». Глорія, прочитавши адресу через його плече, запитала підозріло. «Хто ця місіс Доулен?» Феннер започатав листа. «Моя секретарка». «А чому ти насилаєш це їй?» «Послухай, ну крихітко, я веду власну гру. Якби я хотів, то передав би це все Хоскісу і СФБР, і нехай би він морочив собі голову з отима двома типами. Цих матеріалів йому цілком достатньо, щоб завести справу». Але Карлос обійшовся зі мною надто невічливо, тож я відплачу йому, тому ж, мане, то є ж монетою. але може статись так, що він дістанеться до мене швидше, ніж я до нього. У цьому випадку документи все одно опиняться в руках поліції. Зрозуміло, Глорія знову стинула плечима. Чоловіки шукають проблеми або через жінок, або через пиху, зауважила. Однак мені подобається чоловік, який намагається самотужки впоратись із бандою гангстерів. Це ніби в кіно. Фенер нарешті підвівся. А хто тобі сказав, що я діятиму самотужки? Фенер вийшов на веранду. Надійшлю це поштою, швиденько повернуся, а ми з тобою славно повечеряємо. Повертаючись із пошти, проходив телеграф. Поохавшись, зупинився і завернув туди. Написавши текст телеграми, підійшов до виконечка. Клерк уважно перечитав текст і пильно поглянув на Фенера. У телеграмі було таке. Доулен, контора, 1156, розвитбілдінг, Нью-Йорк». «Повідомик Гросет розслідує справу про вбивство Дейлі». «Це терміново, ДФ». Розплативши за телеграму, Фенер вийшов і невдовзі був вже в бунгало». Глорія з коктейлями чекала на нього. Детектив одразу ж попередив. «Я дуже поспішаю, тож давай вип'ємо та поїмо одночасно». Глорія подзвонила служниці. «А ти що, кудись поспішаєш?» Фенер мило посміхнувся. «Маю намір зустрітись з твоїм чоловіченьком». Люб'язно пояснив. Йому саме пора, пора позбути сором'язливості та вступити в гру всерйоз. Глорія вкотре стинула плечима. Ну вряд чи він тобі допоможе. Поки вони вечеряли, фенер мовчав, заговорив, щойно вони скінчили їсти. Послухай на мала, це все дуже серйозно. Ми з тими хлопцями, поки з ними не буде покончено, мусиш залишитись тут. За жодних обставин не полишай свої кубильці. Ти забагато знаєш, а цього цілком достатньо, щоб... «Надовго, засадити Тейлора, заграти. Будь-хто з його банди, залюбки переріже тобі гарлянку, щойно тізнається, де ти. Тож будь обережно і нікуди не висовуйся». Глорія хотіла щось заперечити, однак фенер одразу ж урвава «Ну, будь-же дорослою», – терпляче попросив. «Це не займе в тебе багато часу, однак збереже для чергового бідолахи». Глорія неохоче буркнула. Гаразд. І попленталась до дивана. Фенер вийшов на кухню. Баксі, саме закінчив вечеряти і загравав зі служницею, котра цілковито ігнорувала його. Фенер попередив зараз мені треба їхати. Можливо, до ранку повернусь, а може, й ні. Баксі миттю скочив на ноги. Принести револьвер? запитав. Феннер, заперечно хитнув головою і розпорядився. Залишайся тут. Твоя справа охороняти міс слідлер. Тож не спи, а пильнуй. Хтось може спробувати спекатися її. Баксі почав. Заради бога, шефе. Але фенер не терпляче урвав. Ти залишаєшся тут. Баксі неспокійно засувався на стільці. Та, дамочка, не потребуй захисту. Це мене треба від неї захищати. Про що взявкаєш? Ти ж завжди мріяв про виводок жінок. А вона ж варта двадцятьох чи не так? Перепитав Фенер і ще до того, як Баксі встиг відповісти, вийшов з кухні. Нулен буркнув. Коли я казав тобі триматись подалі звідси, то вважав, що ти зрозумієш. Фенер кинув перед ним на стіл два папірці. Подивись на це. Нулен узяв папірці, недбало глянув на них і враз нерухомив. Потім перевів погляд на Фенера. Ти краще спалив би їх. Великодушно порадив той. Нулен одразу ж потягнувся за сірником. Так вони довго стояли мовчки, доки попіл хмаркою сідав на підлогу. Це ж трохи полегшило твоє становище, гешлідлере. Нулен страшенно зблід і прохрипів. «Не називай мене так, чорт забирай!» Феннер спитав, «Чому Тейлер позичив тобі 10 штук? Звідки це в тебе?» Та знайшов, і думав, можливо, ти будеш заговірливши, якщо позбудешся боргів перед Тейлером. Нулер опустив очі. Глорія розмовкала, сказав тихо, і в голосі його зазвучала погроза. Фенер заперечливо хитнув головою Цю інформацію мені надала поліція. «Послухай, приятелю, пропоную тобі врешті на щось зважитись. Якщо не вступиш в гру на моєму боці, то прихоплю тебе з собою в Ілліноїс. Думаю, вони будуть раді бачити тебе там». «Долим сів. Е, гадаю, що так. То, що ти хотів». Фейнер уважно розглядав свої нікті. «Бажаю розв'язати невеличку тайну», – врешті обізвався. «Насамперед я маю намір покінчити з бандою Карлоса». Прагну спалити всі їхні човни отримати Карлоса на блюдечку, як винагороду. А тоді вже можна братись і за Тейлора. Ну, він замислився. Його люди справжній головоріз зауважив, та це буде нелегко. Фенер холодно всміхнувся. Захопимо їх з ненацька, розправимось по черзі. Хто б тебе міг виступити проти Карлоса? Маєш кремезних хлопців? Нулен кивнув. Знаю кількох, які могли б зробити це за відповідну винагороду. Добре, даси їм кілька своїх е їх, якщо попросять. Я зекономлю тобі аж 10 штук. Зможеш трохи виділити їм. Ти, тому Тейлер позичив тобі стільки грошей. Нулен відвів очі в бік. Фенер нахилився до нього. Послухай, мерзений боягуза, якщо не будеш зі мною відвертий, то я віддам тебе ті зграї. Кажу вже на чистоту і то як на швидше». Олен відкинувся на креслі. Тейлер не хотів, щоб я давав розлучення Глорії, мовив неохоче. Отож він ці гроші позичив, але останнім часом наполягав на тому, щоб я їх віддав. Фенер хвикнув. Ну і свиня ну ли, не зауважив, підводячись. А тепер показуй своїх хлопців. Той заперечив. Цього я не обіцяв. А якщо продовжу, я думаю, що в такому дусі, то я тут таки тебе виб'ю з твоїм паршивими мізки, пригрози фенер. Просто забудь про те, що я маю певний стосунок до поліції. Це місто і задарма, мені не потрібне, але я хочу викорити звідти Карлоса та його банду. І отримаю задоволення, споглядаючи це, я зникну звідси. А ти зможеш, ти хоч імператором себе проголосити і робити все, що забажаєш. Нолен ну, підвівся. Та видатки завеликі, але якщо ти справді маєш на увазі те, про що говориш, то я подумаю, чим тобі підсобити. Вони вийшли, сіли в машину і через 4 хвилини були вже в більярдні на Дюваль-стріт. Нулен зайшов першим, Фенер за ним. Бармен кивнув Нулену і вони тоді через бічний вхід пройшли в залу. У просторій кімнаті навколо великого столу, обтянутого зеленим сукном і тьмяно освітленого двома зеленими лампами, стояло п'ять чоловіків. У більярдні було страшенно накурено, хоч сакиромішай. Усі вони, як за командою, поглянули на Нулина та Фенера. Один, поклавши Київ піраміду, вислизнув геть. Анулин оголосив, маю до вас розмову, хлопці. Вони підійшли крізь густий тютюновий дим ближче, їхні... Обличчя були непроникні, а холодні очі неспокійно бігали. Нулен показав пальцем на детектива. Його звати Феннер, у нього є деякі міркування щодо бандитів Карлоса. Він гадає, що пора вже вибити їх з міста. Усі миттю повинно до Феннера. Тоді високий худий чолов'яга з шрамом на підборіді та водянистими жорсткими очима кинув. «То що ти кажеш, гарна ідея?» Уже невдовзі ми всі складемо блискучу похоронну процесію. Фенер спокійно промовчав і потім сказав: "Тож познайом мене з цими чудовими хлопцями. Це Шайфев", вказав він на чоловіка, що й наговорив у зеленій сорочці з Кальфоні, з ким в руці Кемеринський, а той з Мік Алекс. Фенер подумав, що всі вони – пречудова колекція боягузів. Кивнув їм вітально. «Е, «Де б тут нам присісти?» Голос розмірковував, проходячи повсобиті тканиною крісла, розміщені так, щоб було добре видно гру. «Е, «Може б щось випити?» «Шайфе!» – спитав винули на «Боса, хто цей хлопець?» Нулен к... кисло посміхнувся. «Тямковитий, він зараз на коні. Будьте певні, і з цим ми не прогадаємо». Очікувані випивки, усі сіли на довгу лавку. Коли бармен приніс замовлення, фенер мовив. Я виставляю, ну лен платить. Обізвався скальфонів, мершавенький талієць. А не можна якось цісліше. У мене скоро побачення з дамою. Може, відразу перейдемо до справи. Інші сквально щось буркнули. І фенер почав. Карлос надто довго вираховував в до цьому місті. Треба трохи підсмажити йому п'ятки, щоб він удався до зброї. Хочу, хлопці, щоб ви поставились до цього серйозно. То війна, а не пікнік. А що ми з цього матимемо? – запитав Шайфе. Фенер поглянув на Нулина. А це тобі вирішувати. Нулин трохи подумав, потім пообіцяв. По дві штуки кожному, плюс добра робота, коли будуть на коні. «Кемеринський, задумливо шмигнув носом». «Тобто хочеш сказати, що перебереш карласовий бізнес?» запитав він унулена. Той хитнув головою». «Ні, мій бізнес значно краще, ніж його». «Не мені». Кемеринський поглянув на Шайфе. «Дві штуки, небозна які гроші, але я хотів би покінчити з тією бандою, якщо нам це не вдасться». Шайфе заперечив. «Нехай буде три». Нулин рішуче похитав головою. Ні, заперечив. І двох цілком достатньо. На мить запала тиша, тоді обізвався косокий Алекс. Не заперечую. Двоє інших, повагавшись, також погодились. Поки ще все йде добре, подумав Фенер. Нам буде потрібно судну, сказав він уголос. Чи є у вас моторний човен? Такий човен був у Кемеринського. Фенер задоволено кивнув. На північ від Кіларго є місцина, яка називається Чорна скеля Цезаря. Саме там Карлос і тримає свої баркаси, а також там Тейлер, забирає чинків і далі вже сам опікується ними. Гадаю, ми б могли попливти туди та як слід оглянути це місце. Скальфоні задригав коротенькими ніжками. У мене припасені для тих хлопців гостинці. Холодно посміхнувся. Чи не прихопити нам побільше ручних гранат? Фенер неуважно обвів поглядом приміщення. Гранати, перепитав. Так, звісно. Його очі стали крижаними, а це насправді непогана думка. Нули нерішуче застеріг. Копи щінять через ті гранати неабиякий галас. Фенер хитнув головою. За Карлосом копи не надто сумуватимуть. Вони враз полагіднішають, коли дізнаються, що той гигнув. Скальфоні підвівся. «То що, коли рушаємо?» Діловито спитав. У голосі бреніли нетерплячись. Одразу тільки, коли буде готовий човен, і ви, хлопці, запасетись якоюсь зброєю». Скальфоні завагався, а потім збигнув плечима. «У мене побачення, але, гадаю, вона зачекає. Скидається на те, що ми сьогодні непогано розважимось». Фенер запитав у Кемеринського. «Де твій човен?» «У гавані напроти готелю «Сан-Франциско». «То як, хлопці, ви готові до того, щоб зустрітися на човні за годину?» Усі радо погодились, і Фенер вийшов разом із Нуленом. Уже на вулиці лагідно мовив. «На твоєму боці я би шукав захисту поліції. Якщо Карлос дізнається, що ти приклав до цього руку, твоє казино може легко злетіти в повітря. Тож заляж на дно, поки все закінчиться». «Скажи копам, що тобі потрібна охорона в приміщенні, бо ти очікуєш безладу». Долин постояв у нерішучості, потім пообіцяв, що так і зробить, та зник в темряві. Фенер манівцями вирушив до порту. Ішов в низьку, насувши капелюха на голову, та да, приглядаючись до усіх невиразних тіней на шляху. Найменше, чого хотів, то це саме зараз потрапити в руки головорізів. Знав, що той шукає його всюди. Детектив усіляко намагався переконати себе, що наступні 24 години будуть значно цікавішими за попередні. Зайшовши на територію порту, з боку Негробіч побачив, що попереду під вуличним ліхтарем загальмувала якась машина. Він пильно глянув на неї і сам, не розуміючи чому, сповільнив ходу, майнаючи її. Незбагненним чином це авто виглядало на безлюдній улиці надто виключно. Раптом фенер шмагнув у найближчі двері, бо помітив, що штурка заднього вікна авто колихнулась. Було б звітряно, але звідти, неначе фізично, війнуло чимось ворожим, і його охопило неприємне відчуття, що за ним спостерігають. В оглушливій тиші почулось деренчання двигуна, скрипнули гальма, і авто повільно покотилось вперед. Фенер стояв в дверях, доки, доки червоні габаритні вогні автівки не зникли за поворотом. Тоді замислено почухав підборіддя і знову ступив до тротуару, але не рушив, а стояв прислухаючись. Звук двигуна почувся вдруге і, і іронічна посмішка скривила револьвер, витягнув його з кубори та зняв із собопіжника, тримаючи зброю дулом донизу. Авто, виїхавши за повороту, набирало швидкість. Світили стільки габаритні вогні. Коли автівка проїжджала мимо, з вікна вдарила автоматна черга. Фенер чув свист куль, що рикошетіли від стіни навпроти, там, де він щойно стояв. Хтось гатив із Томсона, і детектив порадів, що здогадався перейти на інший бік вулиці. Коли машина проминула, його він тричі вистрілив. Почувся дзвін розбитого лобового скла, авто різко погло в бік, воно вилетіло на узбіччя та врізалось в вітрину крамниці. Залишивши свою схованку, Фенер ще трохи пробіг вулиці, променув машину і помчав далі. Ковій бічний провулок. Там стояв на коліно і обережно розглядівся. Із машини вийшли троє. Одним із них, принаймні так здалося Феннерові, був Рейджер. Вони кинулись шукати прихистку в темряві. Феннер взяв на мушку середньо і натиснув на спусковий гачок. Чоловік похитнувся, намагаючись утримати рівновагу, і упав обличчям на дорогу. Двоє інших стрімко кинулись до дверей сусідніх будинків. І почали гатити по темному провулкові один з автоматного пістолета, а інший з автомата. Фенер не надто звертав увагу на пістолет, його більше непокоїв Томпсон. Колі від нього відбували шматки кам'яної кладки, і детектив змушений був відповсти подалі від стіни, оскільки уламки бетону ставали щоразу небезпечнішими. Згадавши ту ніч на баркасі, Фенер трохи підбадьорився. Принаймні, у нього зараз не кинуть гранату. Раптом хтось поруч із ним сказав. Тобі краще заскочити сюди. Він побачив прочинені двері зліва та фігуру, яка стояла в них. «Зачиняй двері, ти тут будеш у безпеці», – сказав чийсь голос. Мершій. Голос належав жінці, і вона безбарно запитала. «Викликати поліцію?» Фенерш шо... снув до незнайомки. «Тримайся від цього-цього подалі, сестро, відповів. То особисто. Ховайся всередину, інакше ризикуєш отримати кулю в лоб. Тільки новимовце, як двох...» Як обоє, осліпив спалах, а сильний вибух струсунув в хід провулок. Вибухової хвилею жінку та Фенера розбурнуло в коридор. Перекотившись, Фенер ногою зачинив за собою двері і резюмував. «Ова, та ці хлопці таки мають гранати!» Оголо жінки затримтів. «Моя халупа не витримає ще одного вибуху, точно розвалиться. Фенер, непевно, звівся на ноги». «Дозволь мені зайти в кімнату!» Поквапно попросив. І ступив у темряву, де, на його думку, мала бути кімната, однак перечепився через жінку, котра все ще сиділа на підлозі. Вона обкупила руками його ноги і тримала, не відпускаючи. «Оближ цей намір» – попросила. «Якщо почнеш стріляти з мого вікна, вони вкинуть сюди ще одну гранату». Фенер розглінівано вигукнув. «Тоді дозволь мені швидше звідси вистрибнути!» Десь далеко завила поліцейська сирена. «Копи!» – констатувала жінка і, підводячись, відпустила фенорові ноги. «У вас є сірники?» Детектив запалив сірника, і вона взяла з його пальців тремтливий вогник. Підійшовши до плити, запалила в конфорці газ. Жінка була середнього віку, невисока і повна з квадратним підборіддям та рішучістю в очах. Фенер мовив, Ви дуже допомогли мені, якби я був на вулиці, то ананасик навік би припечатав мене до стіни. Але тепер гадає мені, краще звідси забратись, поки копи не почнуть прочисувати місцевість. Звук стерен пронизливим, пронизлившим ми нарешті затих, а гальма заскрихатіли на асфальті зовсім поруч. Жінка порадила. Залишайте Тут, утікати за пізно. Фенар мить повагався. Глянувши на годинник, переконався, що воду, запланованих зустріч і в нього ще сорок хвилин кивнув. Якимось дивним чином ви нагадуєте мені мою кохану дівчину. Вона також завжди витягає мене з найкрутішого становища. Жінка схвально хитнула головою. В її очах спалахнули жартівливі вогники. «Справді?» – перепитала. «А ви нагадуєте мені мого чоловіка приблизно у вашому віці? Він також був меткий, сильний і задиркуватий, а водночас і хорошою людиною. Фенер хотів ще щось заперечити, та вона проводила далі. Пройди он туди і сядь на кухні. Копи ось-ось будуть тут. Я знаю місцевих копів, тож швидко залогоджу справу». Фенер сказав гаразд, пройшов у кухню і запалив велику гасову лампу. Зачинивши двері, сів у крісло-гойдалку. Кімната була бідно вбиблювана, однак чиста. Килимок на підлозі благенький, потертий. На стінах висіли три літографії на релігійній темі. Та по від вогнища на камінній поличці лежали два черепахові яйця. Він почув шум голосів, але не міг торопати, про що йшлося. Аби зрозуміти, треба було відчинити двері. Але фенер подумав, що тоді копи помітять світло. Отож мирно погодився в кріслі і думав про рейджера. Ті хлопці були справді небезпечні. Від недавнього вибуху в голові фенера ще й досі поморощились. Він намацав у на внутрішній кишені піжака гаманець, витягнув його і відрахував 50-ти купюр. Підвившись, підпихнув гроші під тарілку на кухонному столі. Відчував, що жінка не візьме грошей, але, судячи з вигляду кімнати, вони тут не зашкодять. Через кілька хвилин хазяйка зайшла і кивнула йому. Вони змились. Фенер підвівся з крісла. «Ви були так люб'язні, а тепер, гадаю, мені треба йти». «Зачекай на хвильку, чоловіче. То були люди Карлоса. Детектив у роздумах поглянув на хазяйку. А що вам про них відомо? Очі її стали суворими. Усе. Якби не ці негідники, мій Тім був би зараз зі мною». Фенер відповів. «Так, хто Карлосові люди? А що сталося з Тімом? Вона стояла нерухомо, мов гранітна глиба. Тім був хорошим чоловіком» мовили дивлячись пенерові очі. Ну і не належали до багатих, але якось давали собі раду. Тім мав човен, на якому возив туристів рибалок в затоку. Але Карлос хотів, щоб він перевозив чінків, І пропонував за це гроші, однак тіму у потімні ігри не грав. Не з таких був. Тож прямо рішуче відмовив Карлосові. Оскільки у Карлоса не вийшло... Нічого, то він убив мого чоловіка. Проте річ навіть не в тому, що сталося з людиною, яку вбили. Річ в тому, що відбувається потім, з цієї котра залишилась живою. Тім помер швидко, згас як світ.